A jak jde meditace na vibrace, pohyb, tlak, strkání? Je to jasné? Pomalu? Tam bych pak měl dvě otázky. Aha. Můžu hned? Jo. Jedna, když to cítím v celém těle, tak co mám dělat dál? Jít od hlavy k patě? Hm? část těla po části a cítit to v každé části těla. Hm? Pořád je Pak, jestliže koncentrace je dobrá, koncentruj se třeba na konec prstu a měl bys cítit pulzaci i na konci prstu. Hm? To znamená, že to je senzitivita vůči tlaku hm? je dostačující. Čili můžeš začít s další Vlastnosti. A s dalšími vlastnostmi začneme radši zítra, protože nechť se všichni usadíme u té první vlastnosti a zvykneme si na tento způsob koncentrace. Hm? Pak ty ostatní vlastnosti, jestli ta první vlastnost bude jasná, by měly být čím dál lehčí. Pamatujte, že přes těchto dvanáct vlastností budete postupem času muset jimi procházet celým tělem se stále větší rychlostí. Hm? To je pak samády elementů. Samády elementů, jak už jsem se zmínil, je zvláštní samády. Hm? Mezi těmi samády, které jsou vysvětlené v Literatury Terevády. Proč? Zmínil jsem se o tom. Objekt tohoto samády není koncept, jako u ostatních objektů koncentrace. Kromě snad, jestliže budete se snažit zdokonalit v meditaci, budete praktikovat džány na arupa, na nemateriální objekty. Mezi nimi je i džána na. Nekonečné vědomí. Hm? Toto vědomí je tež opravdový objekt z hlediska bydlámy. Opravdový objekt je ten objekt, který má vlastní vlastnosti, které se nemění. Hm? Čili když poznáme zem, stále se nám bude jevit v těchto vlastnostech, které se nebudou měnit. Furt stejný. Jestliže poznáme zem, poznáme tvrdost, hrubost tíhu a jejich opak. Neb v závislém vznikání všechno závisí na druhém. Nic nevystává samo od sebe. To znamená, normálně, jestliže praktikujeme koncentraci náš, my se usadíme u jednoho objektu, u kasíny nebo u doteku dechu, tady se vlastně v této meditaci se nikde neusadíme. Stále mi se běhá a je koncentrovaná. Proto v vysudě magatrava je vysvětleno, že toto samády patří mezi ty samády, v kterých meditující dosahuje upačára samády, což je my překládáme jako, jak překládáme upačára samády. Samády předcházející. Hm? Přístupné samády, přístupové samády. Přístupové samády je předpokladem džány nebo diány. Bez přístupového samády nemůžeme dosáhnout dhyany. A přístupové samády je samády, které netranscenduje sféru smyslu, sféru pěti smyslu džána potom transcenduje sféru, čemu se říká kama dhatu, to je sféru vnímání, kde naše vnímání je dominováno pěti smysly. Dle budistického nazírání my se nacházíme právě v této sféře. Tedy existují tři sféry bytí, sféra bytí, kde vnímání je dominováno smysly, se říká káma, tátu, sféra bytí, kde vnímání je dominováno jemnými tvary a sféra bytí, kde vnímání je bez tvaru. My se nacházíme vlastně v ty nižší sféry bytí, kde naše uvědomte si, co na co během dne myslíme, hm? poznáte, že většina našich myšlenek, ba pro některé z nás, většinu z nás, vlastně všechny myšlenky, se zabývají pouze a jen objekty pěti smyslu. Hm? A tyto objekty nás pak uchvacují hm? nebo přivádí ke zlosti právě tato sféra bytí, kde naše vnímání je dominováno v pěti smysly, je sféra bytí e, roztěkané mysli. A roztěkaná mysl vždy tíhne ke buď ke chtíči nebo ke zlobě. V sféře jemných forem zloba prakticky přestává existovat, protože tam je nebíčko a v nebíčku žádná zloba není. Nemluvím o bezforemné sféře, kde samozřejmě už mysl je tak sjednocená, že přestává vnímat mnohost objektů. A to je jako přiběžné vysvětlení. Teď byla otázka ještě co? Prakticky uh, se mi to podařilo jenom uh, jednou cítit v celém těle a jinak se mi většinou, uh, jsem to cítil jenom na místech, kde mám vlastně pokožku vystavenou působení vzduchu, ale tam, kde mám uh, to tělo zakrytý, tak jsem spíš cítil nějaký, nějakou možná zemi jako tíhu, nebo hrubost toho Právě ráno jsme vysvětlili vikhepam pati to. to znamená, že to je, co to je, to je roztěkanost myslí. Jestliže medituješ na tlak nebo vibraci, tvoje mysl zůstává u vibrace. Přestože víš, že v pozadí tam existuje nějaká tvrdost nebo teplota, ty, ty se jim nevěnuješ. Jelikož se jim nevěnuješ, tím pádem to je... Ostro z je jeho vědomí stoupá. Jestliže se budeš věnovat těmto druhotným jevům, tak nikdy nedosáhneš toho, že se rozhodneš, že na konci prstu chceš vidět pulzaci a uvidíš pulzaci. Já právě nevím, jak se na to dívat, jak, čím si pomoci, protože jak tam ne, asi nevnímám ten vzduch, tak tam necítím proudění, nebo já nevím. Tak jsem dal návod s tím stepem. No, tep nepotřebuje žádný vzduch. A jestli je to jasnější stepem, tak zůstat u tepu. Můžeme ještě jednu otázku. Když pozorím nebo cítím tlak o zdychaní, tak potom začnu cítit tep. Tak potom pozorím asi tep. A je to v pořádku. To je v pořádku, protože nejedná se, jak tep, tak dýchání, to jsou vlastně koncepty. To, co je opravdový, to jsou vlastnosti elementu. O tom jsme se zmínili. A ty zůstáváš už vlastnosti elementu tep, nebo dýchání, je pomůcka k tomu, abys tam zůstal. Jestliže u toho zůstaneš, tak to je mysl, vyvine jednobodovost na základě těchto vlastností elementů. A to je vlastně meditace na elementy. Meditace na elementy má dvě fáze. První fáze se nazývá Čita vysudy. To je vyjasnění vědomí na základě koncentrace. To je vědomí, se musí vyjasnit na základě koncentrace na ty vlastnosti elementu a dosáhne samády. Jestliže dosáhne samády, pak co se stane? Pak se, jak jsme se zmínili, tělo se rozpadá na kalápy. Hm? Protože v, to, v té světelné hmotě, kterou uvidíš, je prostor hm? mezi každou kalápou je i prostor. Mezi každou částí hmoty je prostor. Jestliže se koncentruješ na tento prostor, tělo se rozpadne. Jestliže se tělo rozpadne, můžeš začít s vypasanou. A první znalost vypasany se nazývá co? Dity vysudy. Vyjasnění názoru. Vyjasnění názoru je vlastně té hlavní část té sutry, kterou teď můžeme studovat, co je vyjasnění názoru vzhledem k rupa. To je neprivlastňování rupa, neprivlastňování tělesnosti. Jestliže si nepřivlastňuješ tělesnost, pak se stává snadné si nepřivlastňovat pocity, vnímání, vůli, a vědomí, které je na těchto jevech založené. O tom budeme mluvit v příštích dnech. Teď, na čem vy pracujete, to je první část meditace na elementy, což je dosažení samády čtyř elementů. Jestliže dosáhneme samády čtyř elementů, Dosáhneme toho, že máme schopnost rozpustit tělo, a jestliže rozpustíme tělo, dostáváme se do stádia čištění názoru. Čištění názoru znamená, že tyto veškeré vlastnosti hm, nejsem já, nepatří mě. Jestliže toho dosáhneme, pak eh, můžeme se hluboce dostat i do detailního pochopení vědomí, které je na hrupa, které je na tělesnost navázané.